Чуєш? І так подивився своїми гострими, пронизуватими очима, що й, мов, поза спиною снігом сипнула. Денис питався, «А чи не можна б дядьку так, щоб і про злодія довідатись, хто він такий є?» «Хе, чого схотів? А буде й того, що коні знайдуться», — отказав знахар. «Того не можна». «Воно сказати можна й те, да тільки тоді вже по вік вічний коней не побачиш, бо воно так, що або про те, або про те можна ворожити, тільки про одно». «Та Бог і з ним! Мені вже хоч би коні!» — махнув рукою Тонконоженко. Попрощався і пішли. «Жалко було грошей Терешкові». Та виселило хоч те, що коні знайдуться. Пішли наші додому, а згодом слідком за ними подався й гострогляд, узявши палицю, та й пішов полями та гаями зілля збирати. Збираючи зілля, дійшов до Гапонового хутора. Він же був біля дороги з Чорноуса в Диблі. А що клює спитав Гапон, увівши гостя в хату. — Тонконоженкові коні, ось двадцять і п'ять. Він розказав про те, як приходили Терешко з Денисом. — Двадцятка вам, о п'ять рублів мої. Нехай ваші хлопці виведуть коні у чорний яр, так, щоб на понеділок на схід сонця були там прив'язані до того великого дуба. — Отож, то й біда мені, що коні вже не в мене. Бо я знав, що до мене становий мав приїхати за ділом. Так я, щоб тихше що було, відіслав їх до лабзи. Та й з хлопцями клопіт. Один хворий лежить, а другого далеко послав за ділом. Шкода. Якби ж я знав, то я інак якось. Но задарма. Мені треба поїхати в город. То перекажу Ярошеві, щоб хто з його хлопців вивів коні. Ото й добре. Приятелі розійшлись. А тим часом Денис все думав про знахаря. Він не дивувався, що знахарі коні, які угадав, і все знає, бо через те ж він і знахар, що може вгадати. А дивувався, як це коні в чорний яр потраплять. Де вони там візьмуться? Хто їх туди приведе? Може, злодії там коні ховають? «Так ні, не зручно? Хіба самі прив'яжать?» «Ні, не впада, бо казав знахар, що коні будуть прив'язані. Уже ж вони самі не прив'яжуться. А хто ж їх прив'яже?» Ці думки не давали Денисові спокоя. «А що, якби піти та заховатися там поміж кущами та й допильнувати, де коні візьмуться?» Може, таким робом викрив би він іконовода? От Ото було б добре. Тільки страшно. А що, як то нечиста сила туди коні приведе? Денис боявся нечистого, хоч і знав, що від його легко оборонитися Христом. Та хоч би не нечистий, а саме коноводи, то хіба тих не страшно? Та хіба вже так він і попадеться? Ото моєру можна так заховати, що й не побачить ніхто. А то можна вдвох із кумом терешком піти. Охотніше буде. Денис пішов з цим до кума, але кум ніяк не хотів пристати до його. Ні, вже каже, як знакар сказав, то так і зроблю. А то, як не послухаюсь, той гроші пропадуть, і коні не вернуться. А ти, куми, не ходи, прошу тебе. Денис сказав, що не піде. А сам своє думає. Так сяк суботу перебув, а як прийшла неділя, то немає мов покою. Молює його той чорний яр. Чи йти, чи не йти? Чи вже ж таки він маленький, що боїться піти? Що буде, а вже піде. Уже коли хто коні приводитиме, то цієї ночі, під понеділок, він піде звечора. Більше нікому вже не признавався. Дома сказав, що піде на ніч в чорного за ділом, вигадав уже там діло.